Capitolul 48 Când se întoarse la școala Amitrano, Filip descoperi că Fanny Price nu mai lucrează acolo. Predase cheia dulăpiorului ei. Filip o întrebă pe doamna Otăr dacă nu știe ce a devenit. Doamna Otăr îi răspunse dând din numeri că probabil s-a întors în Anglia. Filip încercă un sentiment de ușurare. Se plictisise până în gât de firea ei țâfnoasă. Și pe lângă asta, ea tot insista să-i dea sfaturi cum să lucreze și se arăta ofensată dacă el nu-i urma preceptele și nici nu vrea să înțeleagă că el nu se mai simte chiar așa de ageamiu ca la început. Curând o dădu cu totul lui tării. Acum lucra Anul și era plin de entuziasm. Spera că până la deschiderea salonului din anul următor să aibă gata vreo lucrare destul de importantă ca să o poată trimite. Lauson îi făcea portretul domnișoarei Cialis, fața ei se preta foarte bine la un portret și toți tinerii care căzuseră victimă farmecelor ei, o pictaseră. Firea ei nonșalantă, împinată cu pasiunea pentru atitudini pitorești, o făceau un model excelent, gata oricând să pozeze. În plus, avea și ea destule cunoștințe tehnice ca să poată face observații critice utile. Întrucât adorația ei pentru artă însemna mai ales dorința de a trăi viața artiștilor, era foarte mulțumită dacă își putea neglija propriile ei lucrări. Îi plăcea căldura atelierului și posibilitatea de a fuma țigară după țigară. Vorbea cu un glas căzut și încântător despre dragostea pentru artă și despre arta dragostei. De fapt, nici nu făcea o distinție prea clară între ele. Lawson picta cu un efort chinuitor, lucrând zile întregi până când abia se mai ținea pe picioare, după care adeseori rădea tot ce pictase. Orice model și-ar fi pierdut răbdarea, afară doar de ras Chalice. În cele din urmă, Lawson făcu un talmeș-balmeș îngrozitor, din care nici el nu mai știa cum să se descurce. N-am altceva de făcut decât să pun mâna pe o altă pânză și să o iau de la capăt. Acum știu exact ce vreau și nu o să mai ia multă vreme. Filip era de față și domnișoara Chalice îi spuse. De ce nu mă pictezi și dumneata?" Ai să poți învăța o mulțime văzându pe domnul Lawson cum lucrează. Una dintre delicatețele domnișoarei Chalice era faptul că folosea întotdeauna numele de familie când li se adresa amanților. mi ar face grozav de mare plăcere dacă nu se supără Lawson. Mă doare în cot, zise Lawson. Philip se apucă pentru prima dată de un portret și început să lucreze cu o emoție trepidantă, dar și cu mândrie. Se așeză lângă Lawson și picta așa cum îl vedea pe acesta că pictează Profita de exemplul lui și de sfaturile lui pe care i le dădea atât Lawson cât și domnișoara Chalice În cele din urmă Lawson termină portretul și îl pofti pe Claton să-i facă critica Claton abia se întorsese la Paris Din Provence plecase mai departe în Spania Dorind să vadă tablourile lui Velasquez chiar la Madrid Iar de acolo se dusese la Toledo Rămăsese acolo trei luni și se întorsese aducând cu el un nume nou pentru tinerii lui colegi. Le relată lucruri minunate despre un pictor numit El Greco, care, după cât se părea, nu putea fi studiat decât la Toledo. A, da, am auzit de el," zise Lawson. Este vechiul maestru care se distinge prin aceea că picta la fel de prost ca și modernii." Claton mai taciturn ca oricând, nu răspunse, ci se mulțumise să-l privească pe Lauson cu un aer sardonic. Nu vrei să ne arăți lucrările pe care le-ai făcut în Spania?" întrebă Filip. În Spania n-am pictat, am fost prea ocupat." Dar atunci ce-ai făcut acolo?" M-am gândit, m-am gândit bine. Cred că am terminat cu impresioniștii. Părerea mea e că peste câțiva ani lucrările lor o să pară foarte firave și superficiale." Vreau să șterg cu buretele tot ce am învățat și să o iau de la capăt. Când m-am întors, am distrus tot ce pictasem. Acum nu mai am nimic în atelier decât șevaletul, culorile și câteva pânze goale. Și ce să faci? Încă nu știu. Am doar o vagă idee despre ceea ce doresc. Vorbea rar, într-un mod ciudat, de parcă s-ar fi străduit să prindă niște sunete care abia se auzeau fărea să fie posedat de o forță misterioasă pe care nici el nu o înțelegea, dar care ducea o luptă surdă pentru a-și găsi o cale de manifestare. Te impresiona această vigoare a lui. Lawson se temea de criticile pe care le solicitase și căutase să minimalizeze din capul locului ocările la care se cam aștepta, afectând disprețul pentru toate părerile lui Claton. Dar Filip știa că nimic nu l-ar încânta mai mult decât laudele lui Claton. Acesta privi un timp portretul în tăcere, apoi se uită la tabloul lui Filip așezat și el pe un șevalet. Dar asta cei? întrebă el. O, mi-am încercat și eu mâna la un portret." În mai maimuța silitoare!" murmură Claton. se întoarse la punza pictată de Lawson. Filip roșii, dar nu scoase o vorbă. Ei, ce părere ai de el?" întrebă în cele din urmă Lawson. Modelajul e destul de bun," zise Claton. Și am impresia că e foarte bine desenat Valorația ți se pare corectă? Da, sigur Lawson zâmbie încântat Se scutură ca un câine ud Fi, să știi că îmi pare foarte bine că-ți place Nu-mi place, am impresia că e un lucru total lipsit de interes Lawson făcu o mutră ploată și se uită înmărmurit la Claton Habar n-avea ce vrea să spună Claton nu avea darul vorbirii, așa că se exprima cu multă dificultate. Ceea ce avea de spus era confuz și el rostea vorbele cu pauze penibile, încălcindu-se în fraze pompoase. Dar Filip cunoștea cuvintele care slujeau drept text al divagațiilor din discursul lui. Claton, care nu citea nimic, le auzise prima dată de la Cron Show. Și cu toate că îi făcuseră prea puțină impresie, îi rămăseseră antipărite în memorie. Iar în ultima vreme, ieșind deodată la suprafață, fuseseră o adevărată revelație. Un pictor bun avea de pictat două elemente principale, și anume omul și intențiile din sufletul lui. Impresioniștii se ocupaseră de alte probleme, pictaseră admirabil omul, dar în privința intențiilor sufletului lui își dăduseră aproape la fel de puțină osteneală ca și portretiștii englezi din secolul al XVIII-lea. Dar când încerci să obții acest lucru, încep să faci literatură," îl întrerupse Lawson. Dacă aș izbuti să pictezi omul așa cum l-a pictat Manei, ducă să n intenția din sufletul lui." Toate astea ar fi bune dacă ai putea să-l bați pe Manei cu propriile lui arme. Dar tu n-ai să poți să-l ajungi niciodată, ai să rămâi întotdeauna la un kilometru în urma lui. Și nu te poți hrăni cu ziua de ieri sau de alaltă ieri. E un teren bătut, uscat de vânturi." Trebuie să te întorci înapoi. Când am văzut tablourile lui El Greco, am simțit că din portrete se poate scoate mai mult decât știam noi înainte. Asta înseamnă întoarcerea la Raskin, strigă Lawson. Nu. Știi, el căuta etica. Pe mine etica mă lasă absolut rece. În pictură n-are ce căuta aspectul didactic sau cel moralizator și altele asemenea, ci numai pasiunea și emoția. Cei mai mari portretiști au pictat și una și alta, și omul și intenția din sufletul lui. Rembrandt și El Greco, de pildă. Numai artiștii de mâna a doua l-au pictat doar pe om. O ar fi încântătoare chiar și dacă n-ar mirosi, dar e și mai încântătoare pentru că are și un parfum. Tabloul ăsta, continuă el arătând spre portretul făcut de Lawson, Mă rog, desenul e bun și modelarea e bună, dar e pur și simplu convențional. Ar fi trebuit să fie desenat și modelat în așa fel, încât să se vadă că fata e o putoare ordinară. Corectitudinea are și a valoarea ei, bineînțeles. El Greco își făceau oamenii înalți de aproape 2 metri, pentru că vroia să-i exprime un lucru pe care n-avea cum să-l realizeze altfel. Termină dracului cu El Greco al tău, zise Lawson. Cer -o stare să tot pălăvrăgești despre un om ale cărui lucrări n-am avut ocazia să le vedem. Claton dădu din umeri, fumantă cere o țigară și plecă. Filip și cu Lauson se uitară unul la altul. Să știi că e ceva în ce spune el," zise Filip. Lawson își privi furios tabloul. Cum naiba poate omul să-i exprime intenția sufletului altfel decât pictând exact ceea ce vede?" Între timp, Filip legase o nouă prietenie. Lunea dimineața se adunau la școală diverse persoane ca să se vadă cine va fi ales să pozeze pentru săptămâna respectivă și într-o zi fu angajat un tânăr care se cunoștea de la o poștă că nu e model de profesie. Atenția lui Filip fu atrasă de atitudinea pe care și-o lua. Odată urcat pe stradă, se proțăpea ferm pe picioare, țeapând cu pumnii strânși și cu bărbia împinsă provocator înainte. Atitudinea lui îi sublinia silueta frumoasă. N-avea pic de grăsime pe trup și mușchii îi ieșeau în relief de parcă ar fi fost de fier. Era tuns, avea un cap cu trăsături frumoase și purta bărbuță. Ochii lui mari, negri, erau străjuiți de sprâncene stufoase. Păstra aceeași poză ceasuri la rând, fără să dea semne de oboseală. Expresia de pe fața lui trăda un amestec de rușine și hotărâre. Aerul lui de energie pătimașă stimula imaginația romantică a lui Filip, și când se termină ședința și-l văzu îmbrăcat, i se păru că-și poartă hainele de parcă ar fi fost un regen veșmântat în zdrențe. Nu era o fire comunicativă, dar peste vreo câteva zile, Filip află de la doamna Otter că e spaniol și că nu mai pozase niciodată până atunci. Am impresia că era muritor de foame," zise Filip. Te-ai uitat la hainele lui? Sunt curate și decente, nu-i așa?" Întâmplarea vru ca Potter unul din americanii care lucra la Amitrano, să plece în Italia pe vreo două luni și să-i ofere lui Filip atelierul lui. Filip fu încântat. Începuse să se cam sature de sfaturile pretențioase ale lui Lawson și vroia să lucreze singur. La sfârșitul săptămânii se duse la tânărul model și, sub pretext că n-a izbutit să-și termine desenul, îl întrebă dacă nu vrea să vină să-i pozeze într-o zi. Nu sunt model de profesie," răspunse spaniolul. Săptămâna viitoare am altceva de făcut Vino să iei masa cu mine și o să mai discutăm, zise Filip Văzând că celelalte zită adăugă cu un zâmbet Nu să ți se întâmple nimic dacă o să prânzim împreună Modelul acceptă dând nepăsător din numeri și se duseră împreună la o cremerie Lăptărie, aproximativ lactobar Deși spaniolul vorbi stâlcit franzuzește, destul de fluent, dar greu de urmărit, Filip izbuti să se înțeleagă binișor cu el. Descoperi că de fapt e scriitor, venise la Paris să scrie romane și între timp se întreținea prin orice expedient accesibil unui om fără o parachioară. Dădea lecții, făcea orice traducere pe care izbutea să pună mâna, în special acte comerciale, și în cele din urmă se văzuse silit să-și folosească fizicul frumos, Drept mijloc de a-și câștiga existența. Îi se plăteau bine orele de pozat și, din ceea ce câștigase în cursul săptămânii aceleia, mai putea trăi încă două săptămâni. Îl uimii pe Filip, spunându-i că se descurca destul de ușor cu doi franci pe zi. Dar mărturisi că lărușinează faptul că e obligat să-și expune trupul pentru bani și că el considera profesia de model drept o degradare pentru care singura scuză putea fi foamea. Filip îi explică la rândul lui că nu vrea să-i picteze trupul, ci numai capul. Ar fi dorit să-i facă portretul pentru a-l trimite eventual la viitorul salon oficial. Dar de ce ți să mă pictez tocmai pe mine? Întrebă spaniolul. Filip îi răspunse că-l interesează figura lui și s coate că ar putea să iasă un portret bun. Dar n-am timp, îmi pare rău de fiecare clipă pe care o fur scrisului. N-ar fi vorba decât de după amieze. Dimineața lucrez la școală. La urma urmei tot e mai bine să-mi pozezi mie decât să traduce acte juridice. În cartierul latin dăinuiau legende privitoare la o epocă în care studenții din diverse țări trăiau la oaltă într-o atmosferă intimă, dar această epocă trecuse de mult și acum diferitele națiuni erau aproape la fel de separate ca și într-un oraș oriental. La școala Julian și la Academia de Arte un student francez era privit cu ochi răi de conaționalii lui, dacă îl vedeau în tovărășia unor străini, iar englezii nu reușeau să-i cunoască decât superficial pe parizienii în mijlocul cărora trăiau. Ba chiar li se întâmpla multor studenți care trăiseră cinci ani la Paris să nu știe franțuzește decât pentru a se descurca în prăvălii și să ducă o viață la fel de britanică, de parcă ar fi lucrat într-o suburbie londoneză. Filip, cu pasiunea lui pentru romanțios, saluta cu bucurie posibilitatea de a intra în contact cu un spaniol. Își folosi toată capacitatea de convingere pentru a înfrânge reticența străinului. Uite ce am să fac, zise în cele din urmă spaniolul. Am să-ți pozez, dar nu pentru bani, ci doar pentru plăcerea mea. Filip încercă să mai discute, dar spaniolul nu se lăsă înduplecat și în cele din urmă se înțeleseră să vină luna următoare la ora 1. Îi dădu lui Filip o carte de vizită pe care era tipărit numele lui. Miguel Ajuria Miguel îi poză cu regularitate și, cu toate că refuză să accepte o plată, din când în când împrumuta câte 50 de franci de la Filip. De fapt, pe Filip îl costa mai mult decât dacă ar fi plătit normal ședințele. Dar asta îi dădea spaniolului satisfacția că nu-și câștigă existența într-un mod degradant. Naționalitatea lui îl făcea pe Filip să-l considere un reprezentant al romantismului idilic, așa că îi puse tot felul de întrebări despre Sevilla și Granada, despre Velasquez și Calderon. Dar Miguel era intolerant față de grandoarea țării lui. Pentru el, ca și pentru mulți din compatrioții lui, Franța era singura țară potrivită pentru un om inteligent, iar Parisul reprezenta centrul lumii. Spania a murit, striga el. N-are scriitori, n-are artă, nu mai are nimic. Încetul cu încetul, cu exuberanța retorică specifică rasei lui, începu să-și dezvăluie ambițiile. Scria un roman cu care spera să-și câștige un nume. Aflându-se sub influența lui Zola, își alesese ca decor Parisul. Îi povesti pe larg lui Filip subiectul. Lui Filip îi se păru simplist și stupid, obscenitatea naivă. Așa e viața, dragul meu, așa e viața," striga spaniolul. Obscenitatea naivă nu făcea decât să accentueze caracterul convențional al anecdotei. Scria la acest roman de doi ani, suferind privațiuni de necrezut, refuzându-și toate plăcerile vieții care l-a la Paris, luptându-se cu foamea de dragul artei, hotărât să nu se lase împiedicat de nimic în realizarea marilui opere. Făcea eforturi eroice. Dar de ce nu scrii despre Spania?" strigă Filip. Ar fi mult mai interesant, mai ales că îi cunoști atât de bine viața." Dar Parisul este singurul loc din lume despre care merită să scrii. Parisul este viața însăși. Într-o zi îi aduse o parte din manuscris și îi citi diferite pasaje, traducându-i pe parcurs în franceza lui proastă și fiind atât de emoționat, încât Filip abia putea să-l înțeleagă. Era ceva lamentabil. Nedumerit, Filip se uită la tabloul pe care îl făcea. Mintea ascunsă în dărătul frunții acelei alate era lipsită de orice valoare, iar ochii aceia scânteietori și pătimași nu vedeau nimic din viață decât ceea ce era evident pentru toată lumea. Filip nu era mulțumit de portretul lui și, la sfârșitul unei ședințe de pozat, mai întotdeauna răzuia tot ce făcuse. Bine, bine, era foarte frumos să năzuiești către redarea intenției din sufletul omului. Dar cine putea să-ți spună ce înseamnă asta din moment ce oamenii păreau un ghem de contradicții? Îi plăcea Miguel și suferea cumplită dându-și seama că lupta grandioasă a acestuia e lipsită de sens. Pentru a deveni un bun scriitor... Avea tot ce-i trebuia în afară de talent. Filip se uită la propria lui lucrare. De unde poți să știi dacă are vreo valoare sau îți pierzi pur și simplu timpul de pomană? Era limpede că voința de a realiza ceva nu te putea ajuta, iar încrederea în tine însuți nu însemna nimic. Filip se gândi la Fanny Price. Fata credea cu patima în talentul ei, avea o voință extraordinar de puternică. Dacă aș socoti că nu o să fie niciodată nimic de capul meu... Aș prefera să renunț la pictură," zise Filip. Nu văd ce rost are să fiu un pictor de mâna a doua." Într-o dimineață, tocmai când ieșea, strigă portărea sa ca să-i spună că are o scrisoare. Lui nu-i scria nimeni decât mătușa lui Iza și din când în când Hayward. De data asta era un scris pe care nu-l cunoștea. Iată conținutul scrisorii. Te rog, vino de îndată ce primește acest bilet. N-am mai putut suporta. Te rog, vino chiar tu." Îmi face rău gândul că m-ar putea atinge altcineva. Vreau să-ți rămână totul ție. Fanny Price De trei zile n-a mai mâncat nimic. Lui Filip îi veni rău de frică. Alergă la casa unde locuia fata. Fu uit să afle că e la Paris. Nu mai văzuse de lunde zile și și închipuia că s-a întors de mult în Anglia. Când sosie el întrebă pe portar dacă domnișoara Price e acasă. Da, n-a mai văzut-o ieșind de două zile." Filip urcă scările și la ușa ei. Nu răspunse nimeni. O strigă. Ușa era încuiată și, aplecându-se, văzut cheia în broască. U, doamne, sper să nu fi făcut vreo groză vie." strigă el. Alergă jos și spuse portarului că, fără îndoială, domnișoara Price e în cameră. Îi povesti că a primit o scrisoare de la ea și că se teme de un accident îngrozitor. Zise că ar fi bine să spargă ușa. Portarul, care se arătase mărăcănos și l-ascultase fără prea mult interes, intră și el în panică. Zise că nu-și poate lua răspunderea să spargă ușa. Trebuiau să-l caute pe comisar de polis. Se duseră împreună la biroul acestuia și aduseră și un lăcătuș cu ei. Filipa află că domnișoara Price nu mai plătise chiria de trei luni. De anul nou nu-i dăduse portarului cadoul pe care obiceiul pământului îl făcea să-l considere dreptul lui. Cei patru bărbați urcare scările și bătură din nou la ușă. Nu primiră niciun răspuns. Lăcătușul se apucă de treabă și în cele din urmă sără în cameră. Filip scoase un strigăt și, fără să vrea, își acoperi ochii cu mâinile. Nenorocita era spânzurată cu o funie pe care o atârnase de un cârlig fixat în tavan de cine știe ce locatar dinaintea ei, pentru a susține draperiile de la pat. Ea își mutase într-o parte pătuțul și se urcase în picioare pe un scaun căruia îi dăduse apoi cu piciorul. Scaunul era răsturnat pe podea. Retezară funia și constatarea că trupul îi se răcise de tot.